Jó estét kívánok! Önök a belső közlést, a Klubrádió zenési rodalmi misorát hallják. A mikrofonnál Marton Éva. Műsorainkban továbbra is különféle alkotókkal fogjuk megismertetni önöket. A mai adásban egy hosszabb szövegrészletet hallgathatnak meg Térei Jánostól, az ő tolmácsolásában. Térei Jánossal Vári György beszélgetett a tavalyi év elején, amit a műsor oldalán a belső belsőközlés.blog.hu címen meg is hallgathatnak. Akkora még készülő, már a megjelent új verses regényéből, a legkisebb égkorszakból olvasott föl részleteket. Mai adásunkat Térei János regényének szenteljük. A mű a 2010-es évek második felében, az évtized vége fele játszódik. A történet szerint izlandi vulkánkitörések miatt néhány évnyi hótakaró burítja Európát. A hőmérséklet évekig fagypont körül marad. Kritikusan azonban kiemelik, hogy térei írása a mai korunkat láttatja, bensőséges éllel, és mond róla kíméletlen kritikát. A szerzőt idézzük. E kataklizmában megrázkodtak a láthatóan örökre berendezkedett, stabil társadalmak. rázkodott maga az emberi tudat is, de ennek ellenére, vagy éppen ezért újra közeledni kezdtek egymáshoz. Sőt, összebújtak Európa lakói. Meghittebbé vált, és kifinomodott a mikroközösségek élete. Újra pezsegni látszott a kontinensre reprodukáló újat teremteni már-már képtelen kultúrája. Egy hanyatló civilizáció roncsai között új élet ébredt. Ebből a kötetből fogunk részleteket hallani a szerző előadásában. A könyvet a jelenkor kiadó jelentette meg, és a következő háromnegyed órában több izgalmas részletét hallhatják majd. Megismerkedhetnek a regény kezdetével, az öreg Bill Clintonnal, egy milliómos vállalkozó hanyatlásával és a leendő szociáldemokrata miniszterelnökkel is. Előtte és utána a szöveget egy-egy hozzáilő zene kíséri. Azokat a zenéket, amelyek térei kötetében is szerepet játszanak már bemutattuk korábbi adásunkban, mely a blogról is letölthető. Most két igazán jéghideg slágert hallanak. Előbb a Radiohead Idiotic című dalát, majd zárásként a Muse-zenekar Apocalypse Please című számát. Úgyhogy akkor át is adjuk a szerepet a zenének, majd pedig tére Jánosnak. A legkisebb következik a következő órában. kisebb előtti utolsó ősszel, még jóval, a teljes légtérzár előtt, egyik este a magyar konzul belebotlott Bill Clintonba a Faxaflói öbölnél, a hódogos bódé mellett. Körül a havas koronájú vulkánok, és a magas mélykék ég elkeskenyedő felhőkkel. Ez a világ egyik legpuritánabb hullámbádok bodegája a parton, betonlábazatú. Színesre festett deszkahomlokzatukkal, fém manzárgyaikkal, törékenynek és ideiglenesnek tűnő házacskák között. Piros sapkás kisfiú gördeszkáztak körülöttük. Bill határozottan bácsi volt már akkor is, eléggé nyúzottnak tűnt a vihar kabátjában. Összehúzva prémes kapucniát, félre billentve fejét, szórakozottan hunyorgott Mátra járgostólra. A konzult tudta, ez Bill kedvenc városa, négy órányi repülőútra New Yorktól. Valaha ez volt a kitüntetett jelentőségű Reykjaviki hordogosa lent a szélfut a kopárkikötőben. Ott a fotója a pénztár mellett. Egy parkoló autóból Metalika szivárgott. <t> What? I mosolygott, feszengett, I hát, kicsit Ismerik egymást, Washingtonból és máshonnét. Bemutatkoztak egymásnak, vagy háromszor régen. A harmadik elnök van azóta, már nem aktuálisak. Sem az államok, sem ő. A gazdaság alatta volt utoljára szárnyalásban, és az államok hatalma akkor érte el a történelmi csúcs kiterjedést. Ő volna hát a régi jó világ. A konzul Igazán nem akart tolakodni, de Bill kiszúrta őt a sorban, és vállon veregette. Only with mustard and geysers? Absolutely, Mr. President. Well, it's a pity. I've become a wagon lately. Kacsintott pajzánul Bill. Kezet ráztak sietősen. Az elnök láthatóan valami pozitív támpontot keresett. Hey man, wait a minute. Czech Republic. Oh no, Hungary. I'm the Hungarian Council here. Oh yeah! My huvercraft is full of eels, so I have to go. Nice meeting you! Ágoston tréfásan tisztelget neki búcsúzóhul. Vislát Ex! Ez az ember az 50-autós konvojával, a repülőivel, az anyahajókon, seregeivel, a bázisain, a szivarával a gyakornoklány szájában a végső csúcsot lakta. Mondjon bárki bármit, gondolta, amíg Clinton távolodott. És közben kicsit sem halkult a metál. Folytan ez a tekintet járt Mátorai eszében az öreg ember Bill Clintoné, akin évekkel ezelőtt négyszeres bypass műtétet hajtottak végre, belső érprotézist helyeztek föl a szívkoszorú erébe, cisztát távolítottak el a melléről, sőt félig megsüketült. Egyedül huncult kék szeme maradt télénk, bevilágítva a mai útját. Nem vesztette el az auráját, sose volt neki. A csúcson lakott és, sokok szerint egy undorító öreg barom, semmi több. És nem mondhatné, hogy akármilyen fekete piáral kősziklaként dacolt, és minden karaktergyilkosságnak ellenállt. Alkalmazzák, mint csúcszakértőt, férfias magazinokban frappáns tanácsokat ad, mint aki szebb, vígabb világban érdekelt, de gátlástalan dominanciája rég a múlt. Ó, pinceklubokban szaxofonozgatott, békét szerzett zsidós, arab testvér között. Lenyomtak Bagdadot az olajért. Na és? Ezt az alkonyi tekintetet látta Mátrai aznap is, amikor könnyű, Barna velúrzekében fölballagott az öböltől szokásos útján, fél évvel a Clintonnal esett véletlen találkozás után, 2019. márciusában, konzulságának harmadik évében. Mátrai szép ember volt. 52 éves, magas, tartású, szőke, nem őszült kicsit sem. <tos> Előtérben a Háttér. Klubrádió. A legkisebb jégkorszak első össze volt 2019-ben, annak is az egyik optimista, de hirtelen fúló délutánja. Labanc győző fölfelé haladt az Istenhegyi úton. 18 éves, szeplős, szőke barátnőjehez, Laurához a pultoshoz tartott a lány, panorámás érletébe erősen fölhangolta kapkodott, alig tudott bevenni egy kanyart. Ami nem volt jellemző rá, az úrvezetőre, ahogy szerette hívni magát, némileg megkopva is. A volám mellett úgy látta, menekül előle a köd. Mindig máshol van, mindig előtte, körülötte, betölti a nedves völgyeket, kibéleli a mellékutcák medrét. Igazi ködcsomók ezek? Vagy az én vakfoltjaim, te jó ég! A bal szeme hirtelen rakoncátlankodni kezdett. Győző azt vette észre, cikcakban színes fényeket lát. Bibrál előtte a zsúfolt utca. Mi van? Az van? Már megint. Egyébként kitűnő sofőr volt. A közlekedés sohasem okozott neki gondot Budapesten. Győzőnek tizenöt évvel ezelőtt semmi sem bizonyult, bonyolultnak sem Pesten, sem máshol. Drága, de annál divatosabb fúziós étterme volt a közelben, a white box. Aztán egy szép napon kiderült, hogy az új kézilánynak nincs papírja, amúgy szerb állampolgár, persze magyar lány volt minden értelemben, és győző jót tett vele. Semmiféle mobilis munkavállalás. De azért... Szóval, három napra bezárták a helyet, százezeres bírságot szabtak ki, a plegyka kikezte a jó hírét, de megint kinyitott. Fürge felejtés budapestiesem. Győző kimosta magát. Került, amibe került. Egy év múlva jött a válság, amelynek szívó ereje. erősebb volt a mokányedzett győzőnél is. El kellett adni a hanyatló éttermét. Legendás, svábhegyi grandezzájából görcs lett. S a férfiből meg évről évre gyanúsabb vállalkozó. Maradva a kulináriánál fél éve konyha bútorstúdiót stúdiót vezetett. Hero or Zero, hangoztatta, de rég. az a 20 éves győző Andersen koncerten, a tilos az Á csupasz téglájú pincéjében. Úgy járt, mint aki első osztályú utas akart lenni, és végül mégis kalauz lett, vagy labdaszedő a Roland Garroson. De azért szereti magát jócskán, ez az ötvenes ember is, és vidáman megél régi dicsőségének maradékából. Laura a legerősebb érve mellett, hogy érdemes élnie, a lánya lehetne, és egyidős a sajátjaival. De éppen most, a Szent Orbán térhez érve meglepte a migrén, ahogy pár havonta szokta, féloldali, erős fejfájással és látászavarral kezdődött a rohama. Félkezének zsibadásával folytatódott, eddig nem tapasztalt, ritka erős támadás volt. Tavalyig nem túl gyakran esett meg vele az ilyesmi, megúszta félórás minimál rosszul létekkel. Hoppá, jól látok? Egy sejenfényű Aston Martin parkol a művész előtt. Á, szóval maga James Bond sütizik bent. Nem egy 21.07-es kockalada, se nem plebe, Suzuki, de még csak nem is egy leharcolt faúvé. Ejnye, figyelj már, összpontosíts, biztatta magát. Arra gondolt, ez nem lehet igaz, hogy látomásaiban az állandó kialvatlansága ludas. Az ezt az utálatos fejfájást is, nem? Három-négy óra alvás, alig ha elég. A férfi hagyta magát sodortatni az érenk forgalommal föl a hegyre, de közben súnyi inger gyötörte. Rászkódott egész testében, a torka kiszáradt. Acsa úristen! Jobbról a fogaskerekű csattogott a lámpánál győző, Majdnem elé a pőzsójával, visító fék, kiabálás, kénytelen volt megállni. Egy mellék utcában parkolt le, a lába alatt rothadó avar, sáros avarpép. Győző nem hányta el magát, csak majdnem. Aha, lám-lám, itt ez a gyönyörű jókai kert. Vaskapu nyitva volt, győző megismerte a szecessziós, körformájú kőpadot, és mellette az anakreon szobrot, régi haver ez a bús, kiütött, jókai arcú, antik gyánki, legalább nem szerű. Mint a Diana Parki jókai, aki szabályos fixír fixíroz egy kis fiút. De nocsak, mennyi ember, ennyit itt nem látott soha. Hamar rájött, hogy a kertben születi mulatság örvényliképpen. Öt nyős férfiak és kosztümös nők, csizmás, kék-fehér népviseletben öltözött svábleányok és legények, sőt bevetésre készen asszonykórus is. Kisebb éjkorszak legelső tenén. November közepi egykedvű délután Pesten réglátott grandőrrel ejött a tél. Nem az első hó volt, talán a harmadik. A Pirinszkélő pelyhekből nem lett latyak, ez már a jó, vastag, túlélő takaró, nem a cukormázza határos, hanem a provokatív fehér, vakító. Gyolc-puha, a romlott lelket körbe burkoló lepel, mely nem terül el lucskos megadással a csikkel borított szürke aszfaltságokon. Áh, ah, tündérmű, és egyszerűs, mint lidérces, akadályképző csapadék. Ellenszerűen felhalmozva 200 ezer tonna az úzalék Show. Ez már nem a bánat barna Budapest volt, amelyik hiába hizlata műegét, barkácsolt jószagú vásárokat, tényleges hóhíján elbújhatott az európai karácsonyvárosok versenyében. Mert ami Pesten, a körúton, meg a szélkámán téren, aliasz a Moszkván, még undorító kocsonya, ugyanaz a Szent Orbán tér fölött, már garantáltan 5 centi fehér básony és már is komoly tízes a sváb Régen az első hó őszvége felé szinte mindig bizonytalan volt, és vizenyős. Az is előfordult, hogy ízelítőként csak mélázó, szúrós hódara hullott. Apró és éles szilánkokban kezdett havazni, de ez más volt. Eszikrázó özen, sokkal mélyebb és méltóságosabb. A horvátkerti kerti bádok pavilonban pavilomban be volt kapcsolva egy szenecsatorna. Az unalmas döngölést lassan lekeverték, aztán élénkült az alap, több vendég felkönyökölt, aha, a Red Hot Chili Peppers, és kibontakozott stílszerűen a Snow. tévében látható volt, ahogy Anthony Kiedis átrobog a színpadon, nótája szenvedélyes interpretálása közben In Between the Cover of Another Perfect Wonder. Új hó volt. Eredeti kristályokból ragadtak össze pelhelyi, pépes állagú hó, amolyan nyúlós, tapadós, messze a legjobb anyag első hólapdának. A fényszorók fényében billegő pejhek csoportja úgy szállunk, akár egy ejtőernyő raj. Mindegyiknek külön útja van, de közös sorsú puhalandolás. Egyetlen öregember, sok telet tapasztalt veterán sem látott még ilyen havazást. Ilyen intenzív, behízelgő havat, ilyen fullasztó és drámai hóesést. Agyukból törölve a tegnapi tudás, milyen volt az 50-es évek gyilkos tele, vagy például a 87-es vad január. fényű Aston Martin parkolt a Déri nébisztró előtt. Ez csak egy valakit jelenthet, a Radákot, újongott Alma. Radák zoltán, a 35 éves szociáldemokrata miniszterelnököt, aki most lépett el a metrócsempés oszlopok előtt. Markáns vonásai voltak és körszakállal. Úristen, tényleg itt van, testtől sem kíséri. Most ült le a bárpulcoz telefonálni, suttogta Bori. Évfélkor föllép, binder Lívia. Ja, persze, mindent értek. Aradák. Lívia legfőbb pódolója. Csak volt, múlt idő. Nem tudsz te semmit, csak most igazán az. Utvarol. Próbálkozik. Nőtlen borikám, szabad neki? Mindketten a pártjára szavaztak és radákra főleg, és most itt ült négy méternyire tőlük. A közelsége jó eső bizsergést okozott nekik. A miniszterelnökről, aki másfél éve kezdte ciklusát, amíg italt kér, el kell mondanom, hűolvasom, hogy, hogy megfelel a karizmatikus vezér a magyar néplélek számára olyan kedves képének. Annyiban is, hogy vad zseni és hagyományosan szociopata elnök, hívek hátán gázoló, tárgynak tekint akár egy szimpla csovarhúzót, holmi papír nem érez megbánást, szégyen, tempátiát, nem tudja magát a helyetbe képzelni. Így lehet úthenger, mert kíméletlen önmegvalósító, és egyidejűleg simamodorú és spontán fickó, Annyiban tér el a magyar eszménytől, hogy melankólikus alkat. Cserébe viszont jóképű és fiatal, s alkalmankénti komorsága meggyőző beszédkészséggel és kiváló szólnoki képességekkel párosul. Pompás humorérzéke van, vélte alma, és nyert egyet. De fekete, vont Bori. Cáfolja minden érvedet, ám a következő vita partnerével szemben már ugyanazokat veti be. Nekem azt tetszik benne, fejtegetten alma csöppet feltűzelve, hogy ideál programja az elhajlásoktól mentes kultúrköztársaság, amelyben vezető értelmiségiek, tudósok, közgazdászok a miniszterek. Tehát, eltérően a múltbeli gyakorlattól, nem párt mameluk senki háziak. Uh -huh. Megjegyzem, a fejlemények azt mutatják, hogy nem határolódott el kellőképpen a konzervatív nacionalista fordulattól. Figyelj, megemelte az adókat, csökkentette a minimálbért, és megadóztatta a nyugdíjat? Jó, szükségképpen. Minden vonalon megszorított, igen, kényszerűségből, szelidítette az előző rezsim önérzetes unortodoxnak titulált gazdaságpolitikáját, bár a nagy koalíció gátolta meg abban, hogy megőrizze a vezérdemokrácia szervezett káoszát. De a koalíció rohad, a jobbközép elunta, tárta szét a tenyerét, Bori. Sajnos. És... Pekjére radák szerelmes is lett. Fülig szerelmes Binder Líviába, ő a nő a címerében, jelentette ki baráti körben, extázisban. Honnan tudod? Kiszivárgott. Ez egy félparcellányi város. Szóval foglalt, ahogy te is Alma. Mi van, ennyire tetszik? Na, ennyire azért nem. Jó, talán én sem rúdos nem ki az ágyamból, de egy... Politikus, eleve kizárt. Radák fülén telefon számunkra olvasó, mindkét oldalon kihangosítva, amelyik számára csak a politikus hallható. Szerelmes elnökük csupán ásványvizet fogyasztott, csak ünnepnapon napon, és nehéz időkben ivott alkoholt. És a bárpult részlapjára könyökölve tárgyalt. Tárkány, mi a helyzet hajléktalan ügyben? A speciális kórház tele van, a krízisosztály zsúfolásig, a folyosók is. De fogadnak még, ugye? A főpolgármesterrel beszél, suttogta Bori. A főváros konzorciumot állított föl a hajléktalan ügy kezelésére. Hányan vannak az utcán? Száznál többen. Tavaly még. Ezres nagyságrendben. Így igaz, a hungexpot kiürítettük, ötezren költöztek be idáig. És hány férőhely van még? Még egyszer ugyanannyi. Kisé bizarr, hogy mindezt egy zenés mulatóban beszéli meg, nem? ingott a fejét Alma. Nem mindenkinek jut fedélelnök úr, halottunk is van. Kiütés, kihűlés... A némen forgó ventilátorok alatt a VIP közönség hullámot vetett. Össze-vissza 200 fő szűrt emberiség minta. A bárpult fölött kialudtak a képernyők, és jött. Végig lépdelve a mintás padlón, már itt is volt. Mudán és Pesten mindenki tudja, ez a bájos nő, minden Lívia, kunkorodó tincsekkel, Márványbőrű dízőz és nagy jellemszínésznő. Velejéig szenvedélyes, velejéig őrült. Nemcsak ő maga dekoratív, de a dalai szívből jövő, amint a behavazott Budapestnek énekel. A testetöltő télgyönyör, a békeháború tüzes jege, gondolta a miniszterelnök. Egy vizet rendelt még, s a bárszékről lelépve fél métert tett a színpad felé, hogy Lívia mandula szemébe nézem. Kisugárzása vonta az érdeklődés fókuszába. Glamúr istennőssége miatt lett hirtelen a sztár, gondolta radák, pedig a hangja se rossz. Csodás, kicsit füstös, igazi orfeumi orgánum. Ő a magyar arca, a legkisebb jégkorszak, Glamúr divatjának amely a kortárs kiábrándultság ellenszere idegrázós hónapokban és egyáltalán. Őt élvezzük, mielőtt mindannyiunkat kiterítenek. Az énekesnőt négy zenész kísérte, egyik híresebb, mint a másik, de ki tudja fejben tartani a nevüket? Radák nem. Lívia úgy kokettált a közönséggel, ahogy a macska játszik az egérrel. Mint a magazinokban nyilatkozta gyakran. Szíve szerint a száz évvel ezelőtti húszas éveket élni, egy füstös monarchia -beli kabaréban. Látszott, kisújában. Van a korszak minden csínye Berlin, Bécs, Budapest minden kabaréman írja, visszafogott, fekete erotikája. Radák fölkapta a fejét, amikor villanás nyira kilátszott a harisnyakötője kötője, és szomjának pazarul feszes kúpja is. A férfiakat megőrjítette a magasfényű a vádlián, vagy mondjuk úgy, hogy őrjítette ő. Aha! Gégéjük föl leugrált, és szinten lihegtek. Lívia olyan elemi természetességgel idézte meg, hol a bell epok, varieté zizegését, hol az imádott, dús és telt, music hall hangzást, hogy csak na. Műsora végén pedig az 50-es évek Rákendrójának koszosabbik vonulatával rukkolt elő, amely korán sem hatott ódivatúnak monoton, zuhogó dobjaival, a két visszhangosan kolompoló gitárral, mivel mindezt nyakonöntötték öntötték, széttorzított, noizos, gerjedős hangzással, sőt megbolondították némi big beat és triphopalappal. Pedig ezt mindegyütt, mintha nem is lehetne. Dehogy nem. Miért ne legyünk maximalisták, gondolta Radák. Amikor olyan ilyen szól az egész. Habár lassú unalomba fulladásra van ítélve a popzene is, mint a versenysportok vagy a koeljókultusz, hiszen az elmúlt 70-80 évben folyamatosan csökkent az akkordok és dallamok változatossága, a hangszínskála egyre csak szegényedett, állapította meg Radák és jogosan. Mióta lehült a világ, utánjátszó lett. Legjobb önmagát böfögi fel a pop. A színpadról egy mosoly hult alá. Radák lesütötte szemét a gyönyörtől belefeledkezni, mint most Lívia feledkezik egy görsvindalba. Somebody loves me és valósággal forral a levegő. Szabadság himnusz és csábítás, a megfelelő mennyiségű szexepillel, például ahogy megvillantja a mellét is, majdnem, majd nem a bimbóját, de mégsem azt, csak a bimbó udvar mélybibor, peremét, és az épp elég, de úgy, hogy azt tanítani kéne, gondolta radák. Hopp, ebben a percben Lívia unokabátja, Binder Gyula, külügyi protokoll főnök, jelent meg a szélfogó előtt. Radák leintette, most nem lehet. Binder ráncolta homlokát, sugalva, sürgős. Elővette a noteszét, kitépet belőle egy lapot, ráírt valamit. Radák idegesen vette tőle át a cédulát, széthajtogatta, és bólintott, de már elismerően. Ebben az őserdőben szeretem tudni, hogy ki a farkas és ki a hiéna. Melyik farkasabb, melyik hiénebb? Ah Szóval összeesküvés. Megtisztelő. és hogy a szélső jobb? Személyesen engem? pedig a magyar fundamentalisták. Ez igen, dörzsölgette tenyerét az elnök. Még sosem tört az életemre senki binder. Vigyázzon magára, arra kérem, miniszterelnök úr! Radák legyintet, nekem félni nincs időm! Mozgalom készülődik ellenem, ez a hír! Vajon mi ingerli az embereket? Hogy a sámánista anarchistákat micsoda, azt könnyen kitalálom. Radák miniszterelnöksége idején a klasszikus dualizmus szelidült, az unalmas bal-jobb leosztás színesedett, érdekes árnyalatokat kapott. A szélsőjobb oldal részben kimosakodott saját harci színeiből, részben még az előző ciklus idején kiszorították a parlamentből. Aztán törvényileg is ellehetetlenítették. Az ultrák illegalitásba szorultak, majd pár évvel később, vagyis idén, terrorkommandók képében tűnnek föl. Radák az Európai Unióból sohasem lépett ki formálisan. Úgy tűnt, megvárja, míg az vad vitáiban kifújva elmerülve magától esik szét, és Magyarország úgy is marad majdnem nyugaton. Sem elődei, sem radák nem vezette be az eurót, ez most már múlt időben mondható, ám de a súlyosbodó helyzet kedvezett a káosz csecséből táplálkozó káoszparazita szerveződések létrejöttének is, amelyek mindig örömmel halásznak a zavarosban. Ők lettek most radák farkasai. A tiszta beszéd! Egy krémfehér és téli kertes, zugligeti villában kiadós reggeli készült két ember számára. Sürgés forgás februári délelőtt. Még egy kis kanányi krém sajta pirítósra, guztusos heringfala a tetejébe, Ugye milyen helyes? A Petrezsem lehet egy picikét apró botília, magyarázta Radák miniszterelnök a házvezetőnőjének. A cseh dárszelet leheletvékony, de szendvicsenként kettő jut belőle. Rétegzett struktúra, friss lilioma a kristályvázába. Ez az én emblémám. Ezt hogy értsem? A címerre? Nem a címerem, hanem a jelem az oviban, és igen, te is kell, persze. Az állandó idegesség ellen nyugtató macskagyökér, erős citronfű, józan kamilla finom forrázata a kancsóba, márkás mejszenni csészék, jó is, hogy így, rajnai rizling és kubai szivar a zsúrkocsira. A vendége ohhányzik. Nem tudom, nem hiszem, mert én biztos nem, de olyan jól mutat itt ez a szivar. Nehogy polírpaszta maradjon az ezüst pudingos kanálon, és a kandallóban szépen ropogjon az a tűz, legyen ez a lehető legkomolyabb reggeli a hegyen. A versengő hajlamú ember könnyen kap szívinfarktust, és radák ilyen eltervezte sokszor, hogy majd a 40. születésnapján befekszik valamelyik erdei magánkórházba. Mondjuk egy olyan villába, amilyen ez. Most, hogy karácsonyra valóra vált az álma, úgy érezte csak is ő rá vár, ez a zöld veranda az erdőben, a libegő úszószékei alatt a határtalan hómező közepén. A Sándor palota mellett ez a második vadonatúj és titkos rezidenciája. A téli palota. Amelybe bezárva radák nosztalgiával gondolt kölyökkora játszóhelyeire, a völgyekkel szabdalt hegyekre, azokra a gazdátlan betonplatókra, ahol kiskölyökként focizott, de amelyek késő szóta autóval megközelíthetetlenek, a madáretetőkre, melyeket özönvíz előtti mérföldkövekre kötöztek. Egy zacskó maggal kisfiúként járta végig őket, ártatlan idő. Nosztalgiával gondolt az emberek közelségére is. Némelyik egyenesen hiányzott neki, pedig a vendégnála nem volt ritka esemény. Kiszimatolt a verőfényes verandára. virágtól csillogott az összes fényes üvegtábla. Gyorsan odasúgta még a házvezetőnőjének, aki jön, lássa, hogy itt randevú készül. De mi úgy teszünk, mint a valóságos konf konferencia. Mikor kimondta észrevette, hogy az ajtó előtt sálba, fejkendőbe burkolózva, Alma áll. Ha ő lenne, Anna Karenina le is fájtolózta volna magát. A házvezető nő próbálta megelőzni, de képtelenség volt. Alma drága, Isten hozott nálam. Szia Zoli! Ó, személyesen te fogadsz, micsoda megtiszteltetés. Két puszi, de hosszú csók, az most sem regisztrált a csipetnyi csalódottsággal radák. Könnyen szabad szabadultál? Azt mondtam, futni megyek. Bundában? Iván nem nézett utána, éppen e-mailt írt. És gondolkoztál? Nem. Nem gondolom, hogy választani kéne köztetek, hogy ez valami keserves kényszer lenne. Nem tette hozzá, hogy a vihar felszabadító erejét sem érzi egyelőre. Csak kíváncsi. Igazán? Csak nekem sorsfordító pillanat? Na mindegy, adta a rezignáltat radák. Hallottad? Nyilván hallottad, hogy tárkány öngyilkos lett. Uh -huh. Beállnyékolja ezt a ragyogó reggel a megdöbbentő hír, hogy tárkány Béla budapesti főpolgármester nincs többé. Tudom, főbelőtte magát. Érdekel, hogy mit beszélnek a városban, Zoltán? Mondjam, csak is az igazad, drágám. Mindenki azt találgatja, vajon tárkány jelzésnek szánta-e, lázadásnak a miniszterelnök ellen. Én úgy tudom, hogy elkeseredésében tette a Budapestet földúló polgárháború miatt. Búcsú cédula is maradt utána. Ha nem tudom megóvni szeretett városomat és szeretteimet a városomban, megható nem? Ha ő mondja, szerintem nem annyira fintorgott alma. Ezt a hamis hangot sosem értettem, hogyan is választották meg ezzel a nevetséges frizurával. Mesélik tárkány egyik este áruhában ment mulatni. Az áruha, nála napszemüveget jelent, és azt, hogy felfüggeszti a prémgalér viselését. Szeretett volna kimozdulni a romkocsma negyedbe. És akkor fölismerte, és inzultálta két fickó a gosduban. Éppen a formázott haja alapján, mit ad Isten. Természetesen nemzeti táltosok. Dehogyis, két átlagos hivatalnok féle. Kiderült, hogy nem is szeretik annyira sem, mint városvezetőt, sem, mint embert. Kapott két tockost, egy közepes maflást, nem nagy dolog. Felesége szerint őt mégis megviselte, hetekig nyomasztotta, szinten leteperte az eset. Igen, én is hallottam. Nem volt ugyan ellenségem, de nem is vagyok biztos benne, hogy ma reggel igazi szövetséget gyászolok. A kocsmabeli eset óta mindenhol ellenséget szimatolt. De ha őszinték vagyunk, Hm. akadt is neki egy pár tárkány, az igazat megvalva mégiscsak polyáca volt. Olyan ember, aki kezét tördeli, úgy sajnálkozik, időt húz, mindig alibi cselekvéseket végez. És Korencsem akkor a formátum, hogy a választott kormánya ellen lázadjon. Erre egyébként nem is lett volna semmi oka. Alattunk a fővárosnak jól megy a sora. Kiléptek a havas teraszra. Alma úgy érezte magát, mint egy hivatalos helyszíni bejáráson. Micsoda faragványok mi? Nézd, ez a négy öntött vasoszlop tartja a tetőt. Csak hozzájuk ne érj, mert odafagysz. Alma rácsodálkozott, hogy a fagy úgy vonja be a kilincset, mintha bolyhok, vékony szőrszálak tenyésznének rajta. Nagyon lakályos terasz. Jó lehet neked, mosolygott Alma. Hm? Még nem tudom, milyen most lett kész. Legyen időm megszokni. Eddig összvíz kétszer aludtam itt. Visszahúzódtak a nappali balma leült. Mondd, szerinted minek van jövőjenek az országban? Nekünk. Azelőtt volt egyfelől az erőskezű állam, a centrális erőtér meg a nemzeti karakter. Másfelől a balib megmondó emberek hisztie és laza, impotens pöcsölése. Ezek közt nem választani kell, hanem átlépni harcukat. Elődeink ott követték el a hibát, hogy elfelejtettek beágyazódni az európai térbe. Lázadásuk előbb gazdasági, majd politikai csődbe vitte őket, és egyszer csak, na, na megzendült az ég. Szövetségeseink, a nyugati demokráciák halódnak, a keleti autokráciák pedig gyanúsak. A cél mégiscsak az önszabályzó gazdaság. Alma fészkerődni kezdett a székén. Bocs, mi az, menned kell, Alma? Elnézéset kérem, miniszterelnök úr, családi telefon. Belecsörömpöl, idiljük be egy családi hívás. Radák ezt a kemény és hűvös tekintetű nőt külsőre tökéletesnek tartotta, leinformálta és több forrásból is azt hallotta vissza, hogy Alma még nem oldozódott el igazán a második férjétől, meg hogy elég önös és karrierista nő. Nem baj, ha nem egy jelen bajnok. Az olyat megszokta. De úgy tudni időnként depresszióra hajlamos, amiből Radák eddig mit sem tapasztalt. De látatlanban úgy érezte, az már sok lenne neki. Még neki is. A mai adásunkban Térei János felolvasását hallhatták. A legkisebb jégkorszak című közelmúltban megjelent verses regényéből. Előtte a Radiohead, utána pedig a Muse angol zenekarok számai szóltak. A jövő héten Bári György várja önöket. két hét múlva ismét velem találkozhatnak. Immáron beszélgető vendégemmel együtt. Addig is búcsúzom, további szép estét kívánok. Martonévát hallották.